«І що?» – питає Світік, отямувшись, відстронившися від лікаря і прихилившись до сепрської труни спиною. «Показав і прочитав?» «І показав і прочитав. Умирає від сміху, а й болить. З очей його течуть сльози». «Не смішно», – серйозно говорить Світік. «Інші теж не надто веселяться. Один лише лікар витирає брудне обличчя ще бруднішою рукою і вже в останніх судомах свого нападу сміху говорить». Я вам уже розповідав, напевне. Ну правда ж, дуріли. І змінює тему невдалої розмови. Ви чули, до речі, останню новину? Наші захопили цілий взвод російських десантників біля Дебальцевого. На трьох БТРах. Ті сказали, що заблукали. Виявляєте, заблукали так, щоб під Дебальцевим опинилися. Заблукали твою мать, думав Олексій, поки ненав'язливо фотографував Свєтіка, що притулився спиною до холодильника з нювальними. Хто послав вас на смерть, не здригнувши рукою? Є, є, хоч що кажи, в усьому цьому непояснюваний диявольський шарм зла. Журналісти західні, особливо американські, у цьому разі мало відрізняються від своїх політиків. Ключове слово в них при цьому нібито. Нібито росіяни, нібито вторглися, задовбала вже ця нібито політкоректність. Ну уявіть собі на секунду всіх цих репортажників у червні 1941 року, якби німці клеїли дурня, як Путін, і не визнавали вторгнення. От що б вони тоді писали і як? Вів далі внутрішній монолог Олексій. Взяти хоча б його колегу Кетлін, яка взагалі мислить не новинами, а газетними абзацами, пережовуючи в соте одну і ту саму жуйку, викинуту на ринок новинними агенціями ще вранці. Олексій Подумки розвиває тему, що і я Кетлін написала б у 1941 році. Лос-Анджелес Геральд, 20 липня 1941 року Репортаж штатного кореспондента Кетлін Вотерс із Лондона. Ще чого на війну їхати? Лондон теж бомблять. Загони сепаратистів, або інакше кажучи, про німецьких бойовиків, просунулися на сотні кілометрів всередину СРСР, захопивши Мінськ і оточуючи Київ. Вони діють по всьому фронту, мають сучасну зброю та підтримку важких танків, артилерії та авіації. В районі населених пунктів Іловайськ і Дебальцеве радянські війська опинилися в котлах оточення. Міністр закордонних справ СРСР пан Молотов наполегливо називає те, що відбувається прямою агресією фашистської Німеччини. «Цілі дивізії регулярних військ СС і Вермахту вторглися на нашу територію», – заявив Молотов в інтерв'ю. Ми несемо величезні втрати і потребуємо підтримки всього прогресивного людства. Німецька влада, однак, заперечує свою участь у внутрішньому конфлікті в західній частині СРСР. «Наших військ в СРСР нема», заявив в інтерв'ю міністр закордонних справ Німеччини фон Рібентроп. Нашу форму можна купити в будь-якому господарчому магазині, і крім того, сепаратистою озброєні радянськими танками Т-34 і Клим-Ворошилов, а також системами залпового вогню «Катюша», відбитими в боях з урядовими частинами. Більше того, погано підготовлені радянські льотчики бомблять власну територію і власну армію. Берлін і далі називає урядові загони СРСР карателями, які оголосили війну власному народу. Армія СРСР втратила у перші тижні конфлікту сотні тисяч убитими і пораненими, захопивши при цьому у полон двох нібито фашистів, які під тортурами НКВС зізналися, що вони німецькі солдати з дивізії СС «Мертві душі». Ці люди справді служили у вермахті до 20 липня. Але після цього вони звільнилися і поїхали добровольцями допомагати військам самооборони української ОНР і білоруської БНР, заявив фон Рібентроп. Дружина одного затриманого фрау Гутентах підтвердила позицію влади в радіоінтерв'ю. Цей козел звільнився за СС ще в грудні минулого року, заявила вона про свого коханого чоловіка. На сьогодні неможливо незалежно підтвердити чи спростувати нібито участь німецьких військ у внутрішньому громадянському конфлікті на Заході СРСР. Не забути б це у Фейсбуці опублікувати. Олексій залишився задоволений своїм мисленим есе, хоча інколи він міг бути не цілком справедливим до Кетлін. Правду кажучи, вони одне одного давно терпіти не могли. Кетлін взагалі мало у кого могла терпіти, крім хіба що свого нещасного чоловіка і свого щасливого кота. Усі інші для неї були морон або просто мудаки. Себе вона вважала найбільш неперевершеною, найбільш досвідченою і найбільш політкоректною журналісткою, хоча хай би про що вона писала на тверде переконання Олексія, Її статті неможливо було прочитати, не занурившись у глибокий, здоровий сон після перших же двох абзаців. Золотою її якістю була просто унікальна скорострільність, за що її цінували в газеті всі роки. Вона могла написати будь-яку найскладнішу статтю за рекордно короткий час в будь-якому стані, навіть у граничному ступені захмелілості, що траплялося з нею дуже часто – Особливо під час її трирічної каторжної роботи у Росії у 90-х. Серед усіх цих морон. Саме тоді Олексій познайомився з нею. Кетлін писала статті так, як складають лего. За готовими лекалами, з абзаців. Ступ, обстановка, перефразовані новини з агентств, цитата з одного боку конфлікту з телевізора, цитата з іншого боку з газетного інтерв'ю. Інколи вона могла великодушно побалувати читача, що героїчно дійшов до цього місця в статті цитатою з її власного інтерв'ю з якимось аналітиком. Кетлін дуже пишалася своїм знанням російської мови, про що постійно сама нагадувала своїм босам, які російської не знали взагалі, і вірили їй на слово. А вона економила на перекладачеві, що теж важливо, особливо зараз, коли всі газети затягли свої паски. Інакше кажучи. Для щоденної газети такі робочі конячки незамінні. А вона писала більше за всіх, а витрачала бюджетних коштів найменше з усіх. З такою корисною комбінацією всі редактори заплющували очі на якість. Газету набито словами і видано. Решта – вже нюанси для особливо обдарованих. Таким чином, відмовившись від послуг перекладача, Кетлін сама брала інтерв'ю своєю ламаною-переламаною російською. Слухати її питання Олексій не міг. Іноді здавалося, що і її рідною англійською таку фразу побудувати неможливо. Але при цьому навіть найдовше інтерв'ю в Кетлін тривало не більше десяти хвилин. Оскільки зі сказаного співбесідником вона мало що розуміла, їй вважив сам факт інтерв'ю, а не його зміст. Олексій за цей короткий час інколи навіть не встигав до пуття сфотографувати її співбесідника. Зазвичай Олексій читав статті, у яких фігурували його фотографії. Англійську він знав чудово ще зі студентських років. Цитати в статтях Кетлін ніколи не мали нічого спільного з тим, що їй насправді говорили в інтерв'ю. У кращому разі з почутого вона розуміла два-три слова в реченні, а потім, не розгадуючи заново таємницю розицького каменю, шкварила статтю і писала якісь відсебеньки, ніби на тему. Хто перевірятиме статтю на сьомій сторінці в щоденній газеті? Ніхто, бо ніхто і не читатиме. Справді, хто взагалі читає цю щоденну прісну жуйку, що вже оскому набила? Хоч як крути, а не зважаючи на всі їхні щорічні щедрі нагородження одне одного пуліцерами і іншими престижними преміями, яких не порахуєш, більшість матеріалів американської преси, особливо зараз, на думку Олексія, що може не збігатися з позицією редакції, з'являлися не так для читання, як для наповнення сторінок. Такий своєрідний цемент між цеглинками реклами. Редактори головним клопотом і головним болем яких було годувати вічно голодного звіра, від журналістів вимагали зазвичай не гарну статтю, не цікаву, а 6-8 дюймів тексту або 12-15 дюймів, якщо на першу шпальту. На статті Кетлін, якщо її звертали увагу, то переважно через фото Олексія він це знав. Усі це знали, разом із Самою Кетлін, яка не дурна, і далі працювала з ним у парі. З 1988 року за Кетлін у журналістському середовищі закріпилося прізвисько Гаррі. 1 квітня 1988 року радянська урядова газета Известия Вперше дозволили собі пожартувати і опублікували короткий першоквітневий репортаж про те, що одна із зірок світового футболу, англійський геній шкіряного м'яча, найкраще бомбардир чемпіонату світу Гаррі Лінекер, переходить у московський Спартак. Якби Кетлін мала хоч крихту почуття гумору, вона, звісно, відчула б каверзу і не клюнула б на цю очевидну приманку. Але почуття це було їй, на жаль, незнайоме. Вона ніколи не сміялася з чужих жартів, лише зрідка, самотньо, хихотіла над тим, що вважала власним жартом. Коротше, Кетлін, працюючи в той час в одній із найбільших західних телеграфних агенцій, видала цю сенсацію як головну на стріцці новин. Тисячі агентств, газет і журналів не могли сумніватися в достовірності інформації, що йшла з телетайпів цього новинного гіганта, і опублікували цей жарт цілком серйозно. Пізніше агенція була змушена виступити зі спростуванням та принизливими вибаченнями. Усім було соромно. Крім Кетлін. Вона була кули непробивною. їй до всього, зокрема і до новин, було байдуже. Для неї найголовнішим було якнайшвидше набрати 600, 800, 1200 чи скільки там треба слів і відправити редакторам. У результаті вона і пішла на підвищення в одну з найбільших американських газет, але вже з приліпленим прізвиськом Гаррі. На думку Олексія, Кетлін Гаррі являла собою типовий збірний образ усього найгіршого в західній журналістиці. Самі журналісти визначали його коротким містким професійним терміном «хек», що дослівно перекладається як «поденщик». Таких журналістів в Америці хоч греблю гати а за доби політкоректності ця якість у професії стала просто незамінною. На цій сумній ноті Олексій закінчив зводити внутрішні рахунки з Кетлін, а заразом – із американською журналістикою, і знову переключився на пошук об'єктів для зйомок. Після двох відбитих нових піхотних атак і двох середньої інтенсивності обстрілів проти ночі «Панас» і позивний драконне ім'я «Остап» Цілком собі мирного вигляду, добродушний, очкастий, професійний, важкоатлет, середньоваговик 26 років, сам родом із Красного Каменя, рушили на злітку для розвідки ворожих позицій і коригування вогню. Вони успішно виконували це завдання зна гігантської воронки метрів за сто від позицій сепарів. Арта клепала сепарські, читає російські, окопи вже півгодини, коли хлопці вирішили перекусити. Коли потрапляєш на реальну війну в окопи, де в тебе саме в тебе, а не в героя на екрані стріляють, то в перші дні буває їсти не хочеться, тобто ти харчуєшся своїм власним адреналіном. Але потім, через тиждень, максимум через місяць, надходить звикання, така собі біологічна адаптація, коли адреналін і далі виділяється, але вже втрачає свій наркотичний болегамівний ефект. І організм знову потребує щоденну дозу нормальної їжі, навіть на фронті, навіть напередку. І от панаси дракон, сидячи на дні воронки, під звичну набридлу вже канонаду, вирішили побавитися нормальною їжею, а саме відкрили по банці консервованої перловки. Пальники з собою на завдання не потягнеш, а холодну перловку солдати звуть пластмасовою кашею. Це коли... Пластикова ложка ламається за спроби занурення в цю субстанцію. Але кожен справжній солдат на кожну пластмасову кашу має ніж, яким можна з'їсти все. От сидять вони собі, відколупують ножами назавжди застиглу перелову масу, і тут прилітає нежданчик. 152 міліметри від САУ самохідної артустановки. Наче ж посе парахарта працює, а не САУ, і з якого дива по них луплять. «Помилка чи випадок?» «Знову залягли на дно!» «Чуєш, панасе?» – каже дракон, струшуючи землю з пластмасової каші. «Так же і вбити можуть, а я голодний!» Доїли лежачи. Присіли, дивляться одне на одного, не розуміючи, як вони вже вкотре могли змусити себе з'їсти цю пластмасову отруту. «Панасе, у тебе каска не за розміром», – говорить дракон, витираючи ніж вологою серветкою. Вона має тобі по голові стукати під час бігу, хіба ні? Я віддаю перевагу пішій ходьбі, – відповідає Панас. Ти на себе краще подивися. У тебе не казка, а тюбетейка кевларова. Кевлар – це таке арамідне волокно, що має високу міцність. Справді, якщо в Панаса голова ледь не тоне в касті, як у мисті, то в дракона, вона сидить на потилиці, як кіпа у євреї. Однак настав час висунутися і подивитися, що там чути після обстрілу, бо з воронки нічого не видно. Вони висунули носи над краєм воронки. Спочатку один, потім інший. Метрів за 500 від друзів снайпер Сергій з позивним «Шакал» освоювався з новим прицілом з тепловізором, бо дні короткі і нудно по ночах буває, як він любив жартувати». Їхню групу з трьох чоловік направили до Краснокам'янського аеропорту абсолютно несподівано і нез'ясовно. Яка така необхідність хлопати укрів у цих нікому не потрібних руїнах Брейської фортеці? Але робота є робота, наказ є наказ. Усі троє снайперів вранці розподілилися периметром сеперських позицій навпроти нового термінала і почали полювання. Сергій раптом згадав їхнє крайнє завдання в Києві у лютому. Не бий лежачого, спокійно і нецікаво, як у тирі. А тут уже справжнє полювання на справжнього звіра. Сергій раптом згадав ту красиву брюнетку, яку він чи то підстрелив, чи ні. Треба було перевірити тоді, на Майдані. А так виходить, чи то 97, чи 98... Сергій у житті був акуратний, як у стрільбі. Він рахував свої мисливські трофеї. Афганістан 1988-89, Москва, облога Білого дому у 1993, Чечня 1994-96 роки, Чечня 1999, 2002, Грузія 2008, Київ 2014. -й. І ось тепер цей згублений красний камінь, про існування якого він довідався з новин близько місяця тому. Ну і, звісно, пара-трійка приватних підробітків в робочий від свободи час. У прицілі нічного бачення за 507 метрів від нього на 9 годин 12 хвилин тепліли дві голови. Супер! Почали! Сергій стар рукою підзбрів, натиснув спусковий гачок один раз, потім другий. Ну от... 98 і 99, або бо 99 і 100. Блін, спрацював би ту дивулю, знав би точно, що сотенька. У кишені завібрував телефон. "Дуже вчасно", подумав Сергій. Повідомлення від дружини. «Милий мій, з днем народження тебе. Приїджай, отримуєш подарунок, твоя дюймовочка". Сергій подивився на годинник. Там блідо-зеленим кольором світилися цифри. 0005. спасибі тобі, дівчинку, за перші подарунки сьогодні!» Снайпер поцілував свою гвинтівку СГДС і став любовно вкладати її в чохол. Недострелена брюнетка сиділа на малесенькій кухонці в Києві з бокалом портвейну, не ще Степаном, і плакала, ронячи в нього сльози. «Я просто дурепа, малолітка, не розумію, що роблю, не розумію, що мені треба», – думала вона, крутячи в руці, телефон і не наважуючись подзвонити. Нарешті, допивши бокал, вона зважилася. Набрала перший номер, почула автоматичну відповідь англійською. «Вибачте, абонент зараз недоступний». Набрала другий номер, почула схожу відповідь українською. Швергонула телефон на ліжко. І сама кинулася на нього лицем униз. Дракони Панас вдивлялися і вслухалися в темряву навколо. Голова в дракона раптом відкинулася назад, і він захрипів. Панас різко повернувся до друга, і сам, побачивши іскри перед очима, відлетів на інший бік воронки. У голові не було нічого, крім шуму, а навкруги стояла тиша. лицю текло щось липке, він зрозумів кров. Зняв каску, почав мацати голову, розумів, що живий, але поранений. Сергеїч потім скаже, що по всьому мало зламати шию. Панас судомно шукав кульовий отвір, як невиліковно хворий зазирає у свої рентгенівські знімки. Панас його так і не знайшов. Крові далі струмувала звідкись злоба. Покрутив руках каску, обмацав її і знайшов ніхуя собі струя. Пояснення всьому. Кулю. Вона була практично не деформована. Пальцями відчув, що 7-62. СГД. Снайпер. Як він його вирахував у темряві? Куля застрягла у шарах кевлару, провів рукою по лобі. Нестерпний біль над правою бровою. Відчув пальцями, що там стирчать якісь гострі зубчики. Почав висмикувати їх нігтями. Це були пластикові уламки розбитої каски, яка врятувала йому життя. Кров заливала очі. Він присів на тримки коліна у воронці, почав шукати дракона. Не міг же тою текти, відлетіти чи виправуватися. Дракон не зробив ні першого, ні другого, ні третього. Його товариш помер на місці. Куля снайпера увійшла йому в голову прямо над правою бровою. Панас знайшов його руками, помацав шию. Пульсу не було. Кілька хвилин тому вони давилися пластиковою кашею, сміялися одне з одного, жартували, не думали про смерть. Тепер дракон лежав бездиханним біля його ніг. До 23 серпня 2014 року Панас мав молодшого брата Сашка. Різниця у два роки. Він не був професійним військовим, як Панас. Він був клоуном-аніматором у київському цирку. Пішов на фронт добровольцем. Був битий росіянами в котлі під Іловайськом. Панаса не було з ним. Він не міг врятувати брата. Він гостро відчував свою провину, адже брат в армію пішов через нього. Мати сказала «ні», а він їй. «А як я брату в очі дивитимусь?» І пішов, і не повернувся. У дитинстві мама завжди казала їм, «Разом пішли гуляти, разом прийшли». Сьогодні пана пішов у бій не разом з братом, але разом із другом. Разом і повернемося, Остапчику. Він перекинув два автомати навколо шиї, зняв із мертвого друга каску, броник, аби легше було нести, але залишив розгрузку, закинув на спину тіло дракона, мертві значно важче за живих, і пораненого легше нести, ніж мертвого, і хитаючись, і перечіпаючись у темряві, рушив назад, до своїх. Раптом запищав телефон. Він упав на землю, притиснути драконом. «Отже, я не оглух». Сказав він сам до себе, почувши свій голос, як відлуння струби, і додав. Так я ж вимикав телефон перед киригуванням. Знову пікнуло. Не в нього. Десь поряд, блін. Блять, демаскування, подумав панас і зрозумів, що телефон пікав у розгрузці дракона. Він перевернув дракона на спину, пробігся рукою по розгрузці, намацав телефон, виняв його, підніс до очей, натиснув повідомлення і прочитав. Остапчику, ми... Повідомлення обривалося. Він відкрив друге. З татом п'ємо за твоє здоров'я. Ти саме зараз народився. Цілуємо, любимо, чекаємо. Твою мать! Тільки й зміг вимовити Панасу темряву. Сірого кольору в світі більше не було. Тільки чорний. Розділ тринадцятий. Розстріл. «Дурні, ви дурні! – сказав він. – Не глоотяпами слід вам за справами вашими називатися, а дурнівцями. Не хочу я володіти дурнями, а шукайте такого князя, що дурнішого за нього у світі нема, і той буде володіти вами». Михайло Салтиков-Щедрін. «Історія одного міста». 12 квітня 2014 року. Місто Солигорськ, Донецька область. Дивися, дивися, Соня, вони міськвідділ штурмують. Микола Іванович, старший кранівник «Укрсолі» єдиного комбінату, який більш-менш функціонує, решта вже померли, в цьому глухому містечку, витрав вуса після раннього сніданку, накритого йому на кухні турботливою дружиною. Сніданок складався з чаю з полуничним варенням і бутерброда з маслом і вареною ковбасою. Микола Іванович уважно спостерігав з вікна свого третього поверху за тим, що відбувалося перед головним входом міськвідділу міліції. А куди це всі менти поділися, цікаво. Прямо кіно. Якщо почнуть стріляти, вважай, вихідний заробив. Кранівник підсунув стілець до вікна, Сів і далі дивився кіно. Дружина Соня стояла поряд, хитаючи головою, підпертою маленьким, зморшкуватим кулачком, і щось голосила собі під носа, осіняючи себе час від часу лаконічним, нерозгонистим хресним знаменням. За кілька метрів від них Розгорталися події, яким судилося стати спусковим гачком того, що пізніше Москва офіційно і неофіційно іменуватиме не інакше, як «громадянська війна на Сході України». І що Київ неофіційно назве війною за незалежність, а офіційно – антитерористичною операцією. І затягнеться ця кривава бодяга хоч як її назви на довгі місяці. Тисячі, включно з мирними мешканцями, будуть убиті, десятки тисяч поранені і покалічені, сотні тисяч біженців опиняться в сусідній Росії або в інших областях України. Усі діючі підприємства і шахти в регіоні зупиняться, інші будуть зруйновані. Як у 1941 році і у два наступні роки Великої війни, Донбас знову клепатимуть ворожі танки і самохідні арт-установки. Соня з чоловіком дивилися тільки російське телебачення. Українське у них погано показувало. І там постійно торочили, наче якісь укрофашисти, бандерівці. Хто такі і де вони вторглися у Східну Україну, де волелюбний російськомовний народ готується відбити нову фашистську агресію. Мати Божа, та не дай Боже, як саме робив це волелюбний народ Донбасу? 57-річний кранівник і його дружина могли бачити з першого ряду свого бельєтажу на третьому поверсі хрущовки без ліфта з білосірої силікатної цегли модель громадський туалет парковий номер 24 вранці 12 квітня 2014 року. Як кажуть, запам'ятайте цю дату. Вона тепер стоїть практично поряд з іншою історичною датою. 22 червня 1941-го, навіть набір цифр майже такий самий, днем віроломного нападу фашистської Німеччини на СРСР. Коли першого місяця Великої Вітчизняної, непереможна і легендарна, майже у повному складі здалася у полон, Целегірськ одразу відкрив ворота залізній кіннотів Вермахту і був звільнений аж у 1943-му. У 2014-му не було ні залізної кінноти, ні вермахту, ні непереможної легендарної, але місто все одно впало під тиском банди кримських бомжів під керівництвом московського психопата-реконструктора. Але про це трохи згодом. А поки під вікном заслуженого кранівника, чий дід теж воював і був убитий, аж наприкінці тієї довгої війни тривало захоплення важливого органу влади. Його неквапливо проводили незграбні люди в камуфляжі і чорних масках. Чоловік 20, озброєні автоматами, злякано і нерішуче сиділи під вікнами порожнього відділку міліції та спостерігали за подіями. Їхні колеги підігнали мікроавтобус кольору Хакі, на якому, ймовірно, і приїхали, на той момент іще не зрозуміло звідки, представники масового руху народних гнів Донбасу». Автобус задом під'їхав до вікна на першому поверсі. Один кінець троса нападники причепили до фаркопа автомобіля, другий – до залізних град на вікні. З другої спроби решітка вилетіла, і двоє бойовиків прикладами розбили вікно. Їм самим, напевне, ці дії могли нагадувати котрись із численних російських серіалів про ментів і бандитів, вчасно викликаний ОМОН, теж у камуфляжі і масках, відважно і професійно штурмує Проіржавілий ангар колишнього підприємства, в Україні, як і в Росії майже всі підприємства колишні, навіть у кіно, знищує бандитів і звільняє заручників. Але тут усе було якраз навпаки. Цей загін бандитів штурмував будівлю міліції. Таке рідко побачиш у кіно, адже сценаристи і режисери, хай і не найрозумніші, але такі неповні ідіоти, щоби знімати ненаукову фантастику. Або, простіше кажучи, те, чого в житті не буває, і у що ніхто не повірить. Події 2014 року в Україні, однак, наочно довели. Життя дуже багатогранне, в ньому побачиш і не таке. Штурм пройшов без жодного пострілу. Утім, як і раніше, захоплення цілого півострова. Тоді в агресорів не стріляла українська армія, тепер не стріляло відділення міліції. Але в Криму українська армія була принаймні на місці. Просто не було наказу стріляти. Але раз нема наказу, то і взяти нічого. Натомість Солегорському міськвідділу міліції за визначенням і за законом не потрібен був жоден наказ, щоб стріляти в бандитів і порушників, особливо коли ті зі зброєю в руках штурмують їхній відділ. Його обов'язком було денно і ночно підтримувати порядок і захищати спокій мирних громадян. У відділку тієї ночі і того ранку просто не було кому стріляти. У міськвідділі міліції нікого не було взагалі навіть собаки мухтарам на морднику. Ну, припустимо, у банку рано вранці може нікого не бути, ну в якійсь невеликій або хай навіть у великій організації, але у відділку міліції вибачайте. Може, як співається в пісні кое где у нас пароє, саме в Селигорську, бувають такі відділки міліції, де нікого не буває. Може усі менти, врешті-решт, просто були на терміновому виклику або на ще більш терміновому завданні? Утім, заради об'єктивності треба зауважити, що в Києві міліціонерів у формі, особливо даїшників, теж шукали в день з вогнем цілий тиждень після перемоги Майданівської революції, поки вистигав народний гнів. Потім, щоправда, знайшли і знову поставили тих самих на кожному перехресті, наче на згадку про повалений режим». У Солигорську їх не довелося довго шукати. Вони знайшлися самі. Через кілька днів після повалення законної влади в одному окремо взятому за дупу місті вони, скромно так, у цивільному, заявилися у міськвідділок тепер уже чорних масок і сором'язливо попросили віддати їм їхні особові справи і документи із сейфів. Зброю можете залишити собі, якщо треба, але... «Ми будемо дуже вдячні, якщо ви, бодай, папірці, не грошові, звісно, і сейфів віддасте», – вкрадливо попросив дядя у пом'ятому сіренькому костюмі, що показав посвідчення начальника міськвідділу міліції головній масті, яка навіть не спромоглася відрекомендуватися. «Ну, хоча б наші особові справи». «Лічні получите, а остальні ваші бумаги нам самім пригодяться. Сказала Маска чистою російською мовою, без жодного українського чи південно-російського акценту. Завтра приходіть. Старший ментор чисто вручив старшому бандиту ключі від міста, тобто від усіх сейфів у відділку від зброєвої кімнати від службових машин, і пішов у безстрокову, неоплачувану навіть рублями відпустку. А могли б, звісно, і заплатити за розуміння і співробітництво. Того таки дня, коли був віроломно захоплений міськвідділ міліції або ментівка погана, як його з любов'ю називали місцеві мешканці, СБУшників, наче за змовою, теж не виявилося на роботі у їхньому міськвідділі, коли його навідало те саме шепіто маски шоу, що гастролювало провінцією. Звісно, лицарі плаща і кінжала, а то і паяльника, і плоскогубців не мають бути видні сторонньому оку. Але ж не настільки, коли заходь до їхньої контори, хто хочеш, і забирай зброю та таємні документи з іменами і прізвиськами всіх стукачів міста. Література корисна. Стукачі для будь-якого режиму річ незамінна. Ось так, на кінець другого дня перебування в Солигорську зі своїм, і без того чималим арсеналом, маски, без жодних проблем отримали стрілецької зброї на пару рот, і бика для них вже на тиждень щільного бою, і тепер на порозі солигорської адміністрації їх уже очікувала, заламуючи ручки дебела дама передповажного віку з гідроперитною перукою замість волосся мер міста Авдотє Щепкіна. Все в порядке. зверталася вона у спортивний мегафон времін очаковських і покоріння Крима до ріденької юрби, яка складалася переважно з жінок, її ж віку та статури, а також військових і соляних пенсіонерів, що метеляли російськими триколорами. Ета нікакій та пришельці з запада, це наші ребята з Донбасу, я. «Я, я завжди виступала проти нової власті, і от вона закінчилась, правда?» Питання адресувалося тому, хто стояв біля неї на сходинках адміністрації, високому худорлявому чоловіку у кашкеті часів Білої армії, у високих начищених до близьку чоботах, у синьому новенькому галіфе і у такому ж новому зголочки френчі, вигорілого кольору і фасону. А він був підперезаний шкіряними ременями, як білогвардійський контрозвідник з фільму «Невловимі месники». У правій руці, у білій шкіряній рукавиці, він тримав стек, яким методично постукував по блискучому чоботу, наче наспівуючи поручих голіцин. Через чорну маску на обличчі важко було зрозуміти, чи є на ньому пенсне. Як неможливо було побачити, наскільки реінкарнований герой іще тієї, Справжньої громадянської війни схоже на поручника зі скаженими білястими очима з білогвардійського гестапо, якому його шеф-полковник Щукін із найпопулярнішого радянського серіалу якось зауважив. «Я сумніваюся, поручик, чи була у вас мати?» Цей дивний чоловік був не хто інший, як колишній спецслужбіст, донедавна режисер-любитель і такий же продюсер масових історичних воєнізованих реконструкцій, російський публіцист і письменник, якщо вірити в Вікіпедії, Аполлон Бальзамінович Диркін, що діє в нині під містким і лунким позивним розстріл. Диркіна часу випхали з установи за зрушення по фазі на ґрунті націоналізму і великодержавного шовінізму. Але, як відомо, колишніх КДБшників не буває, і талановитий псих дочекався таки свого другого шансу, який відкрив дорогу до його зоряного часу. В країні, звідки він приїхав, батьківщині матері талановитих психів, знову знадобився його талант. І Диркін її не підвів. Поки влада в Києві думала, як відреагувати на нове вторгнення північно-східного сусіда, тепер уже в материкову Україну, Диркін розвинув у Селогорську бурхливу діяльність. Він роздав стрілецьку зброю під запису блокнот «Найкращим людям міста» – безробітним бомжам, наркоманам, колишнім зекам, персонажам, у яких життєво кредо і професійне резюме відображалися в їхніх татуюваннях. Таким чином він збільшив чисельність своєї маленької народно-визвольної армії до двох повних рот. На той час у місто на підсилення повстанців прибули дві БМП і чотири БТР, віджаті беззбройним народом в українських силовиків. Місцевих похмільних гвардійців він розставив по всьому місту і наказав на кожному перехресті зводити барикади. Свій штаб він розмістив у будівлі СБУ. Він страшенно радів наявності глухого підвалу з мережею дрібненьких кімнат камер, які закривалися зовні на ключ. Але найбільше він уподобав крихітну кімнатку шафу, без вікон, без дверей, убудовану якимось чином у стіну сходового прольоту між першим поверхом і підвалом. Там стояв один єдиний стілець і лишався крихітний простір, щоб поряд могла стояти людина і, наприклад, махати руками. Диркін не міг знати, для чого цю кімнату використовували попередні господарі, та це і не мало значення. Головне, він знав, для чого використовуватиме її він. 13 квітня 2014 року. СОЛЕГОРськ. Ого, знайома картинка. Майже одночасно промовили журналісти Тимур Орловський та Олексій Молчанов, коли їхні таксі в'їхало в місто Солигорськ, брязкаючи обвислими бамперами, як шлюбними жерстянками. І зупинилося біля першого блокпосту, прямо посередині мосту. Барикада повністю складалася з автомобільних покришок. Її охороняли троє людей невизначеного віку у цивільних лахах все проникної фірми «Адідас». Двоє з них були озброєні залізним пруттям, третій – бейсбольною битою. Поряд біля покришкової стінки стояли три автомати АКМ. Видно було, що люди в масках почувалися з підручними засобами впевненіше, ніж з автоматами, особливо гравець у бейсбол. Напевно, одна з найпопулярніших ігор у тутешніх місцях, зауважив подумки Олексій, не розуміючи, чому покришки досі не спалахнули від перегару чергових по блокпосту. Перевіривши багажник, салон і документи, адідаси у масках пропустили машину. «Україна – країна старих покришок. Утім, як і Росія», – промовив Олексій у голос, поки їхня антилопа «Гну-2» тряслася на першій швидкості між бездонних воронок, залишених у міському асфальті не війною, яка ще не почалася, а безтурботно багатостраждальним мирним життям, яке скидалося на те, вже закінчувалося». «У них навіть є національне геройне ім'я Кожедуб Покришкін», – вставив Тимур. «Ага. А Карл Маркс і Фрідріх Енгельс – не чоловік і дружина. А чотири різних комуністи», – підхопив Тимур. Вони давно знали одне одного і могли між собою старі жарти просто називати по номерах. І далі, петляючи між вибоїнами, друзі насолоджувалися міським ландшафтом. Місто складалося переважно з понурих, пошарпаних п'ятиповерхівок, які давно не знали ремонту. Якщо у відомій повісті Андрія Платонова фігурувала республіка, яка була однією з найнещасніших республік Радянського Союзу, то для Солигорська цілком підійшло б визначення одного з найнещасніших міст на колишній одній шостій частині світової суші. Народу на вулицях не було зовсім, до того ж день був сірим і прохолодним. Нарешті, після п'яти чи шести блокпостів, вони дісталися центральної площі Солигорська. Будь-яку центральну площу практично в кожному російському чи українському місті можна було впізнати за гігантським пам'ятником вічно живому гранітному або залізному вождю – професійному сифілітику-графоману. «Зупинимося тут хвилин на десять», – сказав Олексій водію, і друзі вийшли на площу, де, на відміну від решти містечка, життя було ключем. Від моменту спільного виступу колишнього мера і нового військового губернатора міста Диркіна народу помітно прибуло. З'явилося чимало молодих і середнього віку людей, які тримали російські прапори і портрети Путіна з голим торсом, біцепсами Шварценеггера і в незмінних чорних окулярах. Один з таких навіть повісили на широку ленінську грудь. Люди з прапорами і портретами безперервно підігрівали натовп, скандуючи «Донбас, Росія і фашизм не пройдет». «І не проїде», – зауважив подумки Олексій. На узбіччі було припарковано з десяток туристичних автобусів. «Я й не знав, що Солигорськ до всього ще й туристичний центр», – хмикнув Тимур, вмикаючи відеокамеру. Щось мені підказує, що в Солигорську судилася доля нового центру екстремального туризму, зауважив Олексій, і на цій позитивній ноті друзі розійшлися ловити обличчя, гримаси, жести, вигуки, пісні та кричалки. Під час зйомки Олексій раптом почув чийсь гучний, командний, розлютований голос. «А допуск у тебе є? А що ти за телевидення? А в ви всі?» Олексій озернувся на крик і побачив, як Тимура обступили міцні мужики пенсійного віку, підштовхуючи його з усіх боків і вже намагаючись вирвати з рук камеру. Погляд Олексія впав на жінку з виду його ровесницю у поруці такої ж знебарвленої блондинки, як і мер, натягнутій на голову прямо до крива очервоних губ. Вона стояла поряд з натовпом і тримала в руках символ російської бойової слави – Клубок чорно-єдучо-оранжевих георгіївських стрічок, що ворушилися як змії, і горлала несамовитим прокуреним фальцетом. «Врут, врут, врут, всі жиди проклятия!» Олексій спочатку зробив профіль і анфас, єдучої губ під хімічною перукою, та аж потім ледве вирвав Тимура з чорносотених обіймів пролетаріату і трудового селянства. «Усе!» «Відзнялися на сьогодні», – відхекавшись, – сказав Олексій, і вони швидко закрокували до Тарантаса, який їх очікував. «Я би порадив тобі трішки підстригтися, мій друже, і тебе колись лінчують у твоєму таки прямому ефірі». «А куди я ніз по похмуро зауважив Тимур, коли вони нарешті ввалилися у салон машини. «І взагалі, так я хоч трохи схожий на зрілого Пушкіна, а як підстрижуся, стану схожий на молодого Сталіна». «Так, твоя правда», – кивнув Олексій і зволів водію їхати далі. У Войновича в Чонкіні був такий персонаж – Чоботар, національність якого можна було визначити з першого погляду. Це я цитую. Так от, він був Чоботарем і звали його Моїсей Соломонович Сталін. а Його це, однак, не врятувало, коли НКВСник Свінцов зламав йому вставну щелепу. Добре, хоч не розстріляв. От і я про це. У мене, щоправда, нема що вставної щелепи, але мене це точно не врятує. Окей, друже мій Дантесе, чи тебе відвідали якісь творчі думки про те, в якій дірі в цьому бидлогорську ми зупинимося на нічліг? Саша Ха, за Associated прес. зупинився в отелі. У цей момент їхня машина теж зупинилася якраз біля дверей готелю під вивіскою «Отель». Окупація щойно почалася, але в барі, він же відігравав її роль ресторану, вже не було холодного пива. «Війна, вона і пиву війна», – філософський зауважив Тимур. Друзі заповнили анкети і, зійшовши пішки на другий поверх, розійшлися по своїх номерах. Третього поверху в готелі під назвою «Отель» не було. Ксюша таки прилетіла з Москви до Києва і очікувала його там, у готелі «Дніпро», у тому ж номері, де Олексій зупинився до від'їзду в Крим. Але Олексій був змушений поїхати на перекладних до Солигорська, і довгоочікувана зустріч із Ксюшою відкладалася. Кетлін хоч і перебралася до Харкова, у Солигорськ їхати не збиралася. Надто небезпечно. Олексій дістав лептоп, скачав фото з флешки – Обрав шість більш-менш нормальних кадрів із ненормальними персонажами, обробив їх і надіслав. А в отелі ще працював вайфай, хоча й поганенький. Перевірив телефон. Зони не було. Відкрив імейл і жахнувся. «Коханий», – писала дружина з Києва, – «Київ мене вразив. Я познайомилася з Нікою. Ти маєш її знати. Вона принесла твою зарядку на випадок, якщо ти повернешся». «Ніка просто красуня і чудова дівчина. Вона веде мене сьогодні у Михайлівський собор, де ти знімав майданівський лазарет. Потім ми з нею пообідаємо разом. Вона передає тобі привіт. Люблю, цілую, жду. Дуже сподіваюся, що ти таки повернешся до мене. Твоя Ксюша». «Що за...» – прошепотів собі під носа Олексій і почав гарячково гортати іншу пошту. Нарешті він знайшов лист Ніки і квапливо відкрив його. «Я хотіла подзвонити, але телефон відключений», – писала вона. «Не злися на мене, будь ласка. Але коли я йшла з номера після того, як ти поїхав, то знайшла в розетці твою зарядку для акумуляторів. Мене так засмутив твій від'їзд у Крим, що я не залишила її на ресепшн, а забрала додому. Потім я, ідіотка, про неї забула, а ти не нагадав». «Так, справді, я зарядку не знайшов, але в мене була резервна, і я не парився», – згадав Олексій і читав далі. «Учора я виявила її в Сумиці і вирішила віднести в готель, залишити на ресепшен, тому що збираюся на тиждень до Одеси, а раптом ти приїдеш». Одне слово, коли сьогодні вранці я приїхала в готель, підійшла на ресепшн і почала віддавати їм твою зарядку, чергова раптом сказала «А ось якраз його дружина». Можете її особисто й віддати. Така сучка чергова. Мені здалося, що вона їй хидно так усміхнулася. Уявляєш, я стою як дурепа із твоєю зарядкою в руці і дивлюся на руду красуню, твою Ксенію, і раптом, сама не знаю, чому, кажу, «Яка ви гарна!» Не знаю, як у мене це вирвалося, а вона так дивиться на мене крізь окуляри і каже, «Це ви, красуня! Ви знайома Леші?» І тут мене як прорвало. Я почала брехати, як ніколи в житті. Наче я працюю у прес-центрі Майдану, і ми там познайомилися. І ти залишив там свою зарядку, і мене послали її передати в готель. Я впевнена, що вона мені повірила. «Прости мені, милий. Мені не по собі через те, що я так набрехала, через те, що твоя дружина така гарна, така чудова жінка, і сам розумієш, через що». Я веду її в Михайлівській сьогодні, покажу Андріївський узвіз, а потім ми пообідаємо у канапе. Класна програма, так? Шкода, тебе немає з нами. Але ти, як то кажуть, у наших серцях, так? Я дуже сумую за тобою, спати не можу, Ніка. Постскриптум. Хотіла написати твоя Ніка, але не написала от. Дівчатка мої, що ж ви зі мною робите? Сказав сам до себе Олексій, вийшов із затхлого номера, спустився вниз І знову опинився на вулиці міста, в якому більше не було жодного міліціонера Ось, на посту біля машинобудівного затримали Підозріли, доповів розстрілу помічник З Луцька, Західна Україна, каже, що вчиться тут Чого він може навчатися у цій дірі? Ось тут квиток технікуму місцевого, але все одно дивно. Старувати він для технікуму. І квиток якийсь новенький, чистенький. Помічник просягнув розстрілу паспорт і студентський квиток затриманого. ха га -шо. Мені як газ нужна газмінка». Диркін, який картавив, як пам'ятник на площі, кинув документи на стіл. і в пігавонною. Піготовті пацієнта». «Я січас спущусь». Деркін змінив білу сорочку на чорну, вдягнув шкіряний фартух під горло, витягнув з валізи короткий залізний прут і почав повільно спускатися сходами на свистуючу вертюру до Вільгельма Телля і відбуваючи ритм штирем по долоні в рукавиці. Полонений сидів на стільці в задушливій темній кімнатці, в одних трусах і шкарпетках, зі зв'язаними за спиною руками, і чорним матерчитим мішком на голові з діркою для носа і рота. Диркін припинив нас вистувати, розглядаючи молодика. Той видавався надто добре тренованим і підкаченим для студента технікуму. Диркін трохи нагнувся і ударив полоненого штерем по правій гомілці. Неочікуваний різкий біль прийняв того з голови до ніг. Полонений смикнувся, замотав головою і закричав. Диркін вдарив іще сильніше, по іншій гомілці. На вулиці криків ніхто не чув. Кожен крик і кожен новий удар чув лише охоронець на сходах. Крики тривали ще хвилин п'ять, потім вщухли. «Я так і знав», – сказав Диркін помічнику, піднявшись до себе в офіс. «СБУшник, п'їдет в себе, запиши запіши все, що скажет, дать води і в підвал. і правей». «Ноги не сломані?» Та він випив води прямо з горла графіна, дістав телефон і, коли на іншому кінці відповіли, спокійно відрапортував, трохи грасируючи. Все йде по плану. Абустгаєваємся. Нагод доволін. Жовто-блакитний не шевеляться. Папа очень доволін вами», – похвалив його співбесідник. Продовжайте в тому же духі». І держите нас в курсі. Іще дві телевізьонні групи в путі. Це все, чим зараз можемо допомогти. Служу тгудовому нагоду, Бадьоров пожертвував Диркін. Служите, служите, без жодного натику на гумор, сказали на іншому кінці і поклали слухавку. 13 квітня 2014 року. Ведено. Чечня. «Шаміль, завтра вирушаєш з батальйоном у Красний Камінь!» Телефонна розмова велася чеченською. «На броню сядете в Ростові. БК, пайки, стволи та форму, якщо треба, отримайте там же. Зв'язок на місці триматимете з розстрілом. Телефон, позивний, канал для зв'язку – все у тебе є. Готовність номер один – дивися, не підведи мене і Чечню». Іншала «Іншаала, Рамзан!» – почувши гудки, Шаміль Бараєв поклав слухавку, подзвонив помічнику, щоб оголошували тривогу, і вімкнув телевізор з екраном на всю стіну. Новини по Росії 24. Гаражані і жителі Солігорського району приветствують рішення о референдумі – Збуджено мовив журналіст, стоячи посеред ріденького, однак галасливого натовпу, що заповзято махав російськими триколорами, привезеними знімальною групою і самої Москви, в центрі Солигорська. Над натовпом височив гігантський залізний Ленін з портретом Путіна на грудях. «Ви бачите, як радуються люди, як обнімаються саполченцями, приносять їм цвіти і їду?» Шаміль раптом смикнувся, загарчав, скочив на ноги, підбіг до екрана. Перед його очима на всю стіну ішов сухувати і сивувати чоловік з піднятою камерою. Ось він наблизив її до обличчя, ліва рука на об'єктиві. На ній не вистачало двох пальців. Відвів камеру. Помилки бути не могло. Убивці його брата і тещі в Солигорську. Дві години дороги від Красного Каменя. «От і встрєтіліся, дорогой, Аллаху Акбар!» Уголос промовив Шаміль, схопив телефон, розгорнув складений у четверо аркуш паперу на столі, набрав номер. «Гаст'єл слушает, пролунав у слухавці картавий голос Диркіна. «Ну, здравствуй, Растрільчик, здравствуй, дорогой!» «Ворон это, ворон!» «Воган, гад тебе слышать! В красном вас заждались! Завтра, послезавтра будем, брат!» «Гад слышать!» Буду гад видеть у себя в Солигохске. Я всегда на связи. Я понял, дорогой, понял, буду рад. Да, брат, один просьба есть. Слушаю, Воган. Там у тебя под носом один журналист из Америки, Алексей Молчанов имя его. Окей, Алексей Молчанов записал. И что? Закрой его для меня, брат. Придержи, без шума. Я приеду. У меня с ним свой разговор есть. Но он же амегиканец. Ну, просто исчез, и все. Потерялся, да, брат? Люди теряются, да? Я тебя прошу, брат. Все и сделаю, брат. Только возьмешь, держи его крепко. Он шакал, крутой очень. Хорошо. Если он здесь, найдем его. Еще вопросы есть? Нет, брат, нет. «Ну, до связи тогда», – Диркін поклав слухавку, пробурчавши під носа цитату з улюбленого фільму. «Не я тебе, гніда чи Технічно Бараєв зі своїм загоном мав надійти в розпорядження Диркіна, якому Кремль обіцяв посаду міністра оборони нового територіального утворення. Уже були захоплені адміністративні будівлі, відділки міліції і СБУ в Луганську і на випадок майбутньої масової армійської висадки у Красному Камені, де був головний аеропорт Донбасу. «Чеченський вовк навіть у шкурі підлеглого, звір небезпечний», – розмірковував про себе Диркін. «Зробиш не по його, в горло вчепиться або руку відкусить». Диркін викликав помічника, дав казівку розіслати прізвище і ім'я Молчанова по всіх постах і з'ясувати, в якому готелі він зупинився. Доставити до нього особисто, без зайвого галасу. Брати без свідків. 14 квітня 2014 року. Солигорськ. Вас запрошує до себе товариш Розстріл. Троє людей у камуфляжі і масках з автоматами тупцілися у дверях безлюдного бара. Був ранній ранок. Лише світало. Журналісти в готелі ще насолоджувалися хмільним або вже похмільним сном. Бар щойно відчинився. У меню була оката яєчня, чай, хліб. Олексію. Єдиному відвідувачу бару до появи диркінських нукерів щойно принесли теплий, насмак не свіжий, не допити учора і підігріти чай. Звертався до нього чоловік середнього віку з лампасами та прямими вусами, що стирчали в обидва боки, як палиці. Козак. Олексій востанє бачив козаків у Криму. Він не знав, звісно, що на півдні і заході Росії останнім часом їх багато розвелося. Діяльність козаків полягала в тому, Щоби ходити в лампасах і з вусами хреститися в храмах, і біля них брати участь у хресних ходах і проурядових демонстраціях. Одного разу леді Брекнелл у п'єсі Оскара Вайлда спитала свійського Франта, претендента на руку її дочки, чи він курить. І коли Франт щиросердно зізнався в цій поганій звитці, леді Брекнелл схвально зауважила – це дуже добре, бо в Лондоні зараз так багато не роб, Так і ці козаки. Навіть якщо й не куриш, та все одно з лампасами і вусами, вважаю, вже при ділі потрібний, користь приносиш. А в Україні були свої козаки – Тарас Бульба і його сини, до прикладу. Але вони переважно були зосереджені в околицях Майдану в Києві, носили кумедні чуби на лисих головах і шаровари, готували куліш у гігантських чанах на відкритому вогні і на схід України не надто пхалися. Натомість російські козаки – не мали з ними нічого спільного. Вони ненавиділи Майдан, хоч і бачили його лише по телеку. На хвилі російського вторгнення в Україну козаки займали помітне місце серед іншого пістрявого наброду, міських відходів і сільського шлаку, кримінальників, наркоманів, фашистів, садистів, комуністів, шукачів пригод, що розглядали розпалювану війну як сафарі під боком. Багатьох приваблювала також можливість скосити грошенят, стріляючи в живих людей, щоб розрахуватися за кредитом на холодильник або пральну машину у своїх рідних мухозасидженських і Бижидівськах. Війною в Україні Путін одразу вирішував для себе кілька стратегічних питань, одне з яких – що робити із зайвими і потенційно небезпечними людьми. Україні, де навіть за найбільш об'єктивних опитувань Путіна підтримували 86% населення, легко можна було без значної шкоди для режиму кинути в топку війни у